Дякую, що залишаєтесь зі мною. Олег Чорногуз. Книга веселих порад. Розділ Як користуватися телефоном. Ну, перш за все, що таке телефон? Від першокласника до персонального пенсіонера республіканського значення кожен вважає, що він знає, що таке телефон. А тим часом запитай, що таке телефон, почнуть заїкатись. Як ви не знаєте, що таке телефон? Телефон – це, ну, як вам правильно сказати? Телефон – це апарат, який, ну, словом, телефон – це така штука, якою дзвонять до знайомих, родичів, а інколи додзвонюється навіть у довідкове бюро вокзалу. Визначення, безперечно, неправильне. Бо, як ми знаємо з підручників, телефон – пристрій – для перетворення електричних коливань на звукові. Зрозуміли? А ви кажете, телефон – це апарат. Не апарат, а пристрій. І тому ви частенько видаєте свої дилетантські знання за наукові. Кажете, ох і дістав собі апарат. Не кожен одразу догадається, що ви маєте на увазі. Фотоапарат, кіноапарат чи апарат, для просвітчування грудної клітки, а ви ж мали на увазі саме о той пристрій для перетворення електричних коливань, тобто телефон. Які бувають телефони? Телефони бувають білі, зелені, червоні, сині, свонової кості, бускові, кольору канарки і кольору хаки. Також бувають домашні службові, телефони-автомати або таксофони, відеотелефони і міські переговорні пункти. Домашні службові, в свою чергу, діляться на телефони спарені і не спарені, або паралельні і непаралельні. Ті і ті можуть бути переносними. Найстрашніші з них – телефони спарені або, як ми вже зауважили, паралельні. Страшніше цих телефонів, немає нічого в світі. Ніщо так не вимотує жили, не їсть печінки, не забере здоров'я, як спарений телефон. Від спареного або паралельного телефону поки що ніхто ніяких засобів не придумав. Тут слабкі і медицина, і техніка. Паралельний телефон – найбільше наше зло. Наш ворог номер один – і, незважаючи на це, кожен другий горожанин вистоює роками в черзі до начальника телефонного вузла і добивається власного телефону. «Поставте! Прошу вас! Хоч паралельний!» Вираз технічно неправильний. Не паралельний, а на блокіраторі. На квартирах телефони встановлюють. На блокіраторах. «Діду, ну для чого вам телефон?» питає начальник вузла. «Чи ви не знаєте, що це таке? Якщо ви хочете спокійно дожити свій вік, заберіть заяву». Дід заяви не забирає, а звинувачує в усіх гріхах начальника телефонного вузла. Безпідставно, поза очі, обзиває його бюрократом, хабарником. Розповідає сусідам, знайомим, що всі завідувачі фруктово-овочевих баз та складів – Мають персональні телефони, а він, мовляв, на старість не заслужив навіть спареного. Після цього пише, окрім заяви на телефон, ще й скарги. До редакцій газет, журналів, урай виконкоми, міськ і народний контроль. Добивається телефону і не помічає того, що телефону ще нема, а він уже встиг укоротити життя йому. Дідові на добрих 3-4 роки як мінімум. Нарешті дід, баба чи просто ви, запевняючи, ніби вам телефон потрібен не як предмет розкоші, а як життєва необхідність, добивайтесь свого. Вам ставлять телефон. Не має значення, персональний чи спарений. Отут і починається. Ця штука, як виявляється, Згодом ніколи чомусь не набирає потрібного вам номера. Якщо вам поспішно треба дізнатися, коли прибуває поїзд «Жмеренка-Жмеренка» через Козятин, довідкове вокзалу як закон зайняте. Якщо ви хочете придбати собі квиток у касі замовлень, несподівано замість касирши відповідає контора «Утиль сировини» чи «Комунальна пральня». Набираєте знову номер і знову чуєте. Набирайте номер правильно. Ви знову і знову старанно набираєте, але потрапляєте туди ж. Ви хапаєтесь за серце, шукаєте в штанях трубочку з білим крижальцями, кладете одне з них під язик і не притомнієте. Дружина, брязнувши телефонною трубкою об апарат, він же пристрій. Біжить до сусідки і викликає швидку допомогу. Коли ж ви приходите дитями, і серце саме починає заспокоюватись, несподівано лунає. Ні, не лунає, дзвенить. Ні, не дзвенить, деренчить. Теж не те слово. Б'є. Ні, не б'є. Словом розноситься по кімнаті такий телефонний дзвінок, від якого серця замирає вдруге. Тремтячою рукою ви тягнетесь до трубки, прикладаєте до вуха і чуєте. «Вася, це ти? Ах, піжон! Так, слиш, я дістала два квитки на арсенала дідича. Зустрінемося, як завжди, під мостом». Ви не притомнієте вдруге. У цей час прибуває швидка, а перегодом ви дзвоните знову і знову потрапляєте то на м'ясокомбінат, то на протезний завод. Або ж дзвонять вам і цікавляться, яке у вас сьогодні кіно, чи працює жіноча лазня. Подеколи ви трубкою хряскаєте об підлогу, об апарат, б'єте об табуретку, тумбочку, вириваєте розетку з м'ясом, обрізаєте дроти, потім купуєте новий апарат. Викликаєте майстра, щиро дякуєте йому, всовуєте в руки чайові, від яких він відмовляється, просите зробити персональну розетку. І знову, як тільки майстер піде, ви смикуєте її з м'ясом і з хрускотом запускаєте телефон на диван-ліжко, чи кидаєте в нього подушками, накриваєте його старими куфайками, вкриваєте піджаками, матрацами, теплими ковдрами. А телефон все одно гарчить. І неодмінно тоді, коли ви якраз після трьох стількох ночей безсоння задрімали. Ви вистрибуєте з ліжка, босими ногами ляпаєте по долівці, капці шукати ніколи. Хапаєте трубку і чуєте. «Вася, ти свиня! Між нами все кінчено! Тобі я цього ніколи не прощу!» Люто кидаєте трубку, хапаєтесь за голову. «Людоньки, за що така кара?» Лягаєте в ліжко з твердим наміром завтра викликати майстра і відрізати дроти. Вранці почуваєте, що почалася нежить. Підлога таки була холодна. «Краще був би купив кімнатні доріжки», думаєте ви, і поспішаєте в ощад касу. Тут роздратовані, починаєте лаятися в черзі. Комусь кажете, що бачите його вперше, що цей тип як свиня в ліс без черги, що нахабство друге щастя і нарешті добиваєтесь до віконця. Мило осміхається касирка. Вносите абонементську плату за телефон і думаєте, скільки цей паразит уже грошей поїв? А якщо подумати... То яка з нього користь. Повертаючись додому, сумними очима дивитесь на телефон апарат, що висить на розі вашого будинку. Намацуєте в кишені дві копійки і дзвоните. До себе додому. Несподівано чуєте рідний голос жінки: Це ти? Це я. А це я? Ти звідки? З телефону автомата. Я розумію. Але звідки? З якого району міста? Та звідси, знизу, біля нашого будинку. а а, -а вимовляє протяжно жінка. Ну йди їсти, картоплю підсмажила. Все-таки гарна штука телефон, зручна. З цими думками ви повертаєтесь до себе в кімнату і раптом дзвінок. Алло, Вася, ти нахал! Трубка бренькає. Все починається спочатку. Ви намагаєтесь викликати таксі чи набрати номер гарантійної майстерні по ремонту холодильників. Там, як завжди зайнято, або ніхто не бере трубку. Ви починаєте відчувати, як до лопаток липне сирочка. Знову присягаєтесь, що останній раз дзвоните. Нехай вони, хто вони, невідомо будуть прокляті зі своїм телефоном і його дзвінками. Сусідів запевняєте, до вапнярки швидше дійти пішки, ніж по телефону додзвонитись. Що він – телефон, вам уже в печінках, і отут, показуєте на груди, сидить. Що ви його ненавидите і чого б тільки не дали тому, хто б догадався забрати від вас цей апарат. Але нехай спробує хтось із ваших знайомих заїкнутися чи сказати. Так, перепишіть номер на мене. Як ви несподівано кидаєтесь на нього. Цікавитеся, за які такі заслуги переписати йому телефон. І розповідаєте йому, з яким трудом ви добивалися цього телефону. Скільки це вам коштувало нервів і здоров'я. А тут... Ні сіло, ні впало. Переписати сусідові? А якої рації? Я три роки в черзі простояв, що середи відвідував начальника телефонного вузла. Мене там уже знають всі. Від секретарки Лори до начальника відділу кадрів Семена Семеновича. А ви кажете, перепиши телефон. А ви походіть, як я. Попоходіть. Телефон? як в'язка дров, важко нести і жалко кидати. А все тому, що не вмієте правильно користуватися. Справді ж, бо як же користуватися телефоном? Кожному це здається дріб'язковою справою. Насправді ж, хто так думає, той і поняття не має, як дзвонити по телефону. Це особливо впадає в очі, якщо той – Спарений чи паралельний телефон стоїть у вашій конторі. Це так званий службовий телефон, який використовується винятково в службових цілях. І лише після закінчення робочого дня ним можна дзвонити, куди вам заманеться. Службовий телефон нічим не поступається перед домашнім. Різниця лише в тому, що домашній на блокіраторі має два свої окремі номери – і якщо один слухає, то другий не підслуховує. У службовому телефоні все простіше. Один номер на всі апарати, чи по науковому пристрої. І кожен, кому захочеться, може чути, що говорять іншому. І ще одне. Якщо домашні телефони переважно білі, сині, бузкові, тобто в якійсь мірі декоративні – то службові – паралельні, винятково чорні і менш елегантні. Вони чомусь нагадують вам вовкодавів або харківську авторучку «Золоте перо». От саме ці телефони і використовуються винятково в службових цілях. Але оскільки досі ніхто зі службовців не знає, як користуватись телефонами, то саме в робочий час – Усі без винятку дзвонять у своїх домашніх справах. Та інколи, переважно після роботи, раптом хтось згадує, що він забув подзвонити на цигельний завод чи панчішну фабрику. Дзвонить і дізнається, що там усі давно розійшлися. Будуть лише завтра. Залишилась тільки прибиральниця в кабінеті директора і охоронник на прохідній. У робочий час – Телефон аж нагрівається. Дзвонять усі. Дзвонять у гастрономи, дзвонять до власних модисток, дзвонять перукарям, касиркам стадіону, знайомим продавщицям універмагу, дзвонять у швейні майстерні, держстрах і ательє, дзвонять чоловікам, дзвонять жінкам, переважно не своїм, дзвонять дітям, дзвонять, дзвонять, дзвонять. Марія Іванівна, вам не здається, що про молоко можна поговорити й дома? Каже Іванна Мар'янівна. Ви хіба не знаєте, що таке службовий телефон і як ним користуватися? Це ви кому кажете? Це ви мені кажете? А ви забули, як півгодини тому дзвонили додому, застерігали чоловіка, щоб не їв борщу, бо він скис. Марія Іванівна, Іванна Мар'янівна. «Ну, годі вам із вашим молоком та борщами, ви ж заважаєте людям працювати», – втручається Квара Семенівна. «А ви, Квара Семенівно, краще за нас? Ще дете неділя, а ви в робочий час домовляєтеся з чоловіком про недільний базар», – кидає Марія Іванівна. «А чи вашому борі одягти сині колготки чи в клітинку?» – підкидає Івана Мар'янівна. Хтось відриває руку від арифмометра. «Я пропоную цей ідіотський телефон винести в коридор». Але п'ять хвилин тому ви самі дзвонили чоловікові. Бо бачите, вам захотілося свіжого повітря. Ви ж самі тільки що питали, чи не піти під час обідньої перерви в парк на прогулянку. Вам, значить, можна, а нам – ні. Хтось підняв руку від рахівниці – Друкарки зупинили машинки. Здається, ось-ось розколиться небо і вдарить грім. І раптом, наче грибний дощ, на голову. Дзвінок. Рятівний телефонний дзвінок. «Не беріть трубки, це мені!» – вигукує один стіл. «Пробачте, але це мені!» – вигукує другий стіл. «У ці хвилини завжди розмовляю я!» – вигукує третій стіл. Шість, сім, вісім рук, залежно від того, скільки в приміщенні службовців просяглася до чорних злих апаратів, що одночасно гарчать на всіх столах. Я ж казала, що це мені, заспокоює третій стіл усіх таким тоном, ніби в неї чи в нього на лотерею випав велосипед орля чи пилосос ракета. Трубки опускаються, наче собачі хвости. Буря влягається. «А що ви сьогодні снідали? Ти яйця йому не забув підсмажити? Ну, де-де? В холодильнику де? В целофані? Боже, скільки тобі казати? В целофановому мішечку під редискою і зеленою цибулею? Ну, я так і знала. Дитина, як завжди, пішла до школи голодна. Ти його доведеш. Ти його доведеш, що він стане дистрофіком». «А зараз хоч нагодував!» «Що ви їли?» Арифмометри зітхають. Тихо квацає рахівниця. Починають вибивати морзи друкарки. «Дівчата! Ну я вас прошу! Тихше! Нічого не чути! Як ви розмовляєте, я ж вам не заважаю!» «Так, так. Борщ, котлети, компот. А рует брав? Ну я так і знала. А що він зараз робить?» «Читає книжку». «А на баяні він грав?» «Ні?» «Ну, я так і знала. Нехай негайно візьме баян. Чуєш, негайно. Хай підійде до трубки, пограє. А я послухаю». Ближче, ближче, кажу. Погано чути!» Брязнула об підлогу рахівниця. Впала. Ненавмисне. Хтось висунув стола. Хтось звівся і вийшов у коридор. «Це ти що грав? Шопена?» Лисенка, А я тобі кажу, грай Моцарта. Вчителька? Ти мене слухай. Моцарта, турку грай. Це Моцарт? Ну гаразд. Зіграй ще того. Ну, як його? Та не Гріга. Співробітники, що залишилися, підказують. Майборода, Глінка, римський Корсаков. Та вона ж своїх не визнає. Хтось пошипки. Вона ж тільки... До імпортних його привчає «Б'юзе» – підказує хтось «Бах» – втручаються інші «Ліст» – «Паганіні» – це ж по скрипці «Глієр» – та це ж наш «Хіба» – «Бетховен» – о, нарешті «Бетховен» – «Бетховена ти грав?» Зіграй ще раз «Дівчата» – хто хоче, може послухати «Бетховена» Візьміть трубки. Службовці, вони ж дівчата, неохоче беруть трубки. Вдають, що вони знаються на музиці, та що вона їх цікавить. Ви чуєте? Ні, ви послухаєте, як він грає. А послухали б ви його вдома, не через трубку. Хіба цей телефон може передати нюанси й гами? Та ніколи. А ви знаєте? Раптом когось бере нетерплячка – що я через вашого Бетховена уже не встигну подзвонити в трест. Через якого Бетховена? Кого ви маєте на увазі? Трубка повисла над столом. А тим часом в усіх довідниках, рекламках, пам'ятках пишуть. Подзвонили, не забудьте трубку покласти на важіль. Не стукайте по важелю телефонного апарата. Цим ви псуєте апарат. Під час розмови Говоріть безпосередньо в мікрофон. Платіть своєчасно за користування телефоном. Не чекайте нагадування. І нарешті, користуйтесь послугами Аерофото. Швидко, надійно, зручно. Але це так, між іншим. Я ні на що не натякаю. Розділ Як грати в більярд. Як грати в більярд, я знаю, але не вмію. Та й уміти, мабуть, не обов'язково, адже ті, хто дає вам поради, теж, як правило, не знають, як це насправді робиться. Згадайте, коли у вас заболить печінка чи голова, то одразу знайдуться товариші, які радять. А ти візьми звичайну гірку ополину, накриши дрібно, залий водою і постав на легенький вогонь, нехай кипить, не менше години, тоді... На дні в десять постав у темне місце, а тоді вже пий. За пів години до обіду почайні ложці. Тільки не забудь додавати дві каплі йоду і міліграм борної кислоти, як рукою з ніби. А ти сам пробував? Питаєте несміливо ви, хапаючись за те місце, де у вас, якщо вірити анатомії, повинна бути печінка. Я сам не пробував, але всі радять. Отак і в більярді. Якщо ви хоч один раз бували в більярдній, то не могли не помітити, як погано грають ті, що грають, і як усе розуміють ті, що сидять чи ходять навколо більярдного столу. Скільки тобі казати? Не бий так сильно! Хто ж так б'є? Накатом треба! Ось, іди сюди, дивись, який свояк. Пускай його на середню узу і він тільки гавкне. Поверни кий до себе. Ще. Ще. Хто так тримає який? Що ти його держиш, як потикче бамбукове вудвище? Ну і мазиво, Такі кулі з хряскотом повинні влітати. Б'єте з хряскотом. Ніжно треба. Куля повинна сама йти, як заяць на пітона. Куля – як сучасна женщина, вона любить ніжність і не терпить грубих слів, а ти до неї поварварськи сильно б'єш та ще йлаєшся. Перерізав, я так і відчував. Нарешті вам удається загнати ту кулю в кут, і товариш спокійно добиває її. Бач, як він б'є, отак бити треба. Зайшла і не пискнула. Якщо він її не забиває, тоді граць слів сипеться на його голову. «Ну ви мені даруйте, не забити такої кулі. Та ще й у таку узу. Вона ж сама приймає. Підставляти не треба. А вам підставка ж була. І яка підставка? Не підставка, а булочка здобна. Ноги звісила, чекала, коли ви її тільки отак легенько підштовхнете». Легенько в спинку, і вона шубовсь і там. А ви її по лівому вуху вдарили. Хто так б'є? Тепер ви відчуваєте, яка цікава штука більярд. Більярд вам нагадує, очевидно, медицину, футбол, літературу і, зрозуміло, театр. А тим часом багато хто з читачів має уявлення про більярд таке ж, як пробудову арифмометра. Тому перед тим, як сказати, як треба грати в більярд, коротко зупинюся на тому, що таке більярд. Більярд – це невеликий стіл з бортами, в яких навіщо зашита гума. Ставиться більярд переважно в більярдній. Більярдна майже нічим не відрізняється від курилки, бо там і тут люди тримають у зубах цигарки, димлять, і голосно розмовляють. У більярній, окрім цигарок, люди тримають у руках довжелезні більярдні палиці або волочать їх за тонкий кінець по підлозі, наче дохлих котів. Ганяють кулі, дають поради, як треба і як не треба бити. Але про це нижче. Тепер ще про більярд. Ставиться він на чотирьох ніжках. По-першому, ознайомлені нагадує вам – Дійну козу з шістьма дійками – торбинками. Покривається більярд переважно темно синьою або зеленою кольору морських водоростей тканиною. На цій тканині бігають, як на віжені, кульки кольору свонової кості. На початку гри куляк 16. 15 із них вишиковуються в прямолінійний трикутник, який утворює собаче рило. Вислів більярдистів з трьома вушками або піраміду Хеопса в проекції. Шістнадцята кулька стоїть віддалік, націлена в те собаче рило. Вона з вигнутою спиною, наче кішка, яка несподівано побачила пса. При ударі києм це та палиця, що влучать більярдисти по підлозі чи носять на плечах. Кішка робить вигляд, що збирається вчепитися у псячий п'ятачок, в останню мить різко повертає в бік, торкається собачого вуха, здебільшого правого, і щезає в узі, якщо це їй удається. Якщо ні, то вискакує назад на поле. Ота більярдна площина називається полем. Вдарити шкулю через усе поле означає прогнати через весь гектар. Так от, як тільки куля вискакує на поле, вона починає ганяти там, ніби намащена скепедаром. У більярді це називається ганяти псів. Ганяє тут і зайців своїх, і чужих, і просто інтелектуалів. Інтелектуали це ті кулі, що падають несподівано і, як правило, в ту узу, в якій ви аж ніяк не сподівалися її побачити. Кий Зброя більярдиста. Назва Киї пішла від того, що й Київ. Як розповідає легенда, один з братів сестри Либоді часто любив ходити на прогулянку з довгою і добре обтесеною палицею, схожою на царський жезел або на добре розтягнутий конус. Цю палицю він тримав не за тонкий, а за товстий кінець і збивав на її достиглі груші. Від цього й пішла назва «Кий». Є всі підстави гадати, що більярд як гра вперше з'явилася у нас. Але згодом правила гри разом із києм були викрадені і вивезені за кордон. І там виникла, безперечно, значно пізніше, ця гра під іншою назвою «Більярд». Та це інша тема. Нас цікавить кий. Луза, як і кий. Слова наші уза походить від слова узати. Узати насіння. Тому в більярдній і дотепер збереглася давня традиція, або звичка. Звідси перейдемо до спорідненості більярда й футбола. Як ми вже бачили, там і там свої вболіваючі і гравці. Там і там перші вчать других, а другі, як правило, не слухають перших. І від того всі біди і невдачі. Там і там вигукують. Ну хто ж так б'є? Ну і мазило, ліпи правий кут. Удар! Хіба це удар? Куди ти його женеш? І коли він уже навчиться грати? Спробуйте з цих реплік визначити, де говорить вболівальник-більярдист, а де футбольний вболівальник. Найбільше, що споріднює більярд і футбол – це те, що там і там б'ють не точно І не так, як це хочеться вболівальникам Більярд нагадує і літературу У літературі твориться те ж саме Романісти пишуть романи Хоча, на думку критиків, їм варто було б писати драми чи комедії Новелісти вимучують новели а критики радять їм переходити на громадянську лірику чи гумор. Критики пишуть критичні статті і треба чесно сказати, що тільки в них це непогано виходить. Єдина вада – сунуть всюди свого носа. Вчать насліпити характери. Показують, де повинна кінчатися лінія Петра, а де наталки. Тільки вони помічають, Заяложені порівняння Окремі слова називають метафорами, алегоріями, епітетами, вирази, фразеологізмами чи ідіомами Читаєш таку статтю і бачиш Написано грамотно Чого не скажеш про окремих наших прозаїків Багатющий словниковий фонд Окремі слова вивчаєш за допомогою туматичних словників Чи енциклопедії і одразу ж починаєш вірити, що статтю писала людина, високоосвідчена і кваліфікована. Окрім того, треба не забувати, що всі сучасні критики, перш ніж стали критиками, проходили практику. Вчились писати новели, вірші, байки, повісті, і вони безперечно знають, що й до чого. Їм відомо, що таке анапест. Амфібрахій, не кажучи вже про Ямб чи хорей. Якщо я не помиляюсь, то є ще два поетичних розміри, але як вони називаються, хоч убити, не згадаю критики ж, усі ці тонкощі знають, час від часу нам нагадують, а ми так уже повелося, цього чомусь не враховуємо, і тому часто звичайні повісті називаємо романами а романи – повістями. Судимо в основному по товщині твору, в той час як критики судять по чомусь іншому. В їхню кухню я не збираюсь листи зі своїм ополонником. І нарешті – рецензенти, театральні, гіганти творчої думки. Важко уявити, скільки вони беруть на себе. Проте з будь-яким завданням справляються успішно, навіть з тією роботою, перед якою часом пасує весь колектив театралу, починаючи від головного режисера і кінчаючи декоратором. Вчитайтесь у їхній статті. Виявляється, постановник і досі не має чіткого уявлення про розвиток сценічного мистецтва. Режисер захотів звільнитися від штампів і традицій. І це, як завжди, привело його до прорахунку. Бо роль машиніста Ніла, яку блискуче виконав артист А, відійшла на задній план, а міщани посунулись наперед. Тому не випадково наша драматургія останнім часом плентається в хвості кіно і навіть телебачення. Одним словом, рецензент за один раз помітив те, чого не могли побачити ні постановник ні драматург, ні навіть головний освітлювач театру А ви питаєте, як грати в більярд? А я звідки знаю? На початку поради казав, що грати не вмію А порадити – будь ласка Розділ, про що розмовляти в гостях Хто з вас не бував у гостях? Хто не відчував отієї холодної атмосфери? яка панує в ті хвилини, коли сервірують стіл. Жінки бігають із кухні в кімнату, шукають ножі, подають виделки, миски з салатом олів'є, мороженим хеком, нарізають лікарську і любительську ковбаси І, як завжди, забувають своєчасно поставити найголовніше – чарки та фужери. Ви дивитесь на цю метушню і почуваєте себе, як дитина в пелюшках. Скуто. Як би ви не намагалися не дивитися на стіл, погляди ваші все одно падають то на баличок, який десь дістали господарі, то на креветки. Вам стає ніяково. Здається, що ваші погляди перехоплюють присутні. Ви встаєте з крісла, пробуєте жартувати, кидаєте одну-дві репліки, але відчуваєте, що вони недоречні. Ніхто не сміється, а на вас усі дивляться, принаймні здивовано. Куди подітись? Чим зайнятись? Швидше б уже за стіл. Чого вони зволікають? Завжди ці жінки ускладнюють собі життя, поставили б пляшку, оселечик, один-два огірочки, і досить. Ні, ріжуть на віщось ковбасу, яку, як правило, ніхто не їсть, варять чи смажать картоплю і подають її тоді, коли всі ситі по горло. Потім селоміць накладають вам повну тарілку і кажуть, що в них свиней нема, тарілка має бути чиста. Та все це буде потім. А зараз ось прибігає з гастронома господар. Таке враження, ніби хазяїн вас і не чекав. Приносить мінеральну воду, плавлені сирки, зелений горошок, Забуваю, як завжди, купити баночку майонезу чи пачку солі, яка щойно закінчилася. Тебе добре посилати лише по смерть, господині своєму господареві. Так не буває, щоб ти та чогось не забув. Тобі ж сама, огризається господар, ну і побіжу, назріває сімейна сварка. Ви ще більше ніяковієте, вам чомусь здається, що все це через вас Якого ми прийшли Через нас он Люди лається Це, щоб було востаннє Шепочете своїй половині Чуєш? Востаннє Більше моєї ноги тут не буде Вона обіцяє Раптом виходить господар Він вам нагадує ідіота Очі злі А на устах посмішка Ну... «Чим тут розважаються наші дорогі гості?» «Трохи скучнувато?» – запитує він «Ну нічого, зараз буде весело» От Клава тільки збігає в гастроном Візьме майонез, хрін і... Йому не дають договорити Всі кричать «Ну для чого? Ми ж не прийшли до вас наїдатись Посидимо, поговоримо» Господар заспокоює Комусь пропонує сімейний альбом, іншим показує значки, які збирав син. Вам дає колоду карт. Ви тасуєте і помічаєте, як до вас підсовується мордатий тип. У вас до нього одразу ж з'являється неприязнь. Ви почуваєтеся зайвим. Так і є. Нахаба взяв карти, які ви поклали собі. Зводитесь і йдете в іншу кімнату. Там несподівано для себе Помічаєте хлопчика, який забився в укуток І сидить, наче ховрашок у нірці Як тебе звати? Вова, відповідає він А чого ти тут? Туди, показує на вітальню Мама не дозволяє А, ну нічого, зі мною можна Ходімо, розкажеш мені, скільки тобі років «Куди ти ходиш?» Хлопчик вам охоче розповідає, але ви все пропускаєте повз вуха, бо раді, що нарешті знайшли і собі заняття – забавлятися з дитиною. Полегшено зітхнувши, сідаєте на диван. У цю мить знову заходить господар. Мило вам усміхається. Ви хочете йому теж зробити приємність і кажете, «Яке мило диття!» «Да-да», – згоджується він і гладить Вову по голівці. «Якщо говорити відверто, сідайте, будь ласка, запрошуйте ви господаря». Він сідає. «Так от, якщо говорити відверто, то я досі не уявляв собі, як люди визначають, на кого схожа дитина – на батька, маму, бабу чи діда. А це тепер помітив, що Вова справді». Як дві каплі води, схожі на вас На мене? Перепитує господар А ви що, переконані в протилежному? Бачите, я... Господар хоче сказати щось Але ви його вчасно зупиняєте Думаєте, невже цього разу помилився? Невже він весь у маму? Та ні, не може бути Такий же, як оповухи, як батько Очі такі ж, ні з бакважаном «Губи, наче варениці! Ну, викопаний батько! Мати ж гарна жіночка!» «А ви стверджуєте, що це не так?» – наступаєте на господаря. «Я нічого не стверджую. Хочу сказати...» «Та перестаньте! Гляньте на своїй вовині вуха!» Господар здивовано дивиться. «Ну, що ви скажете?» «Да, можливо, якась схожість є». Ви це називаєте якась схожість? Цілком ваші вуха, тільки в мініатюрі. А візьміть ніс. Подивіться на його ніс. У кого ще такий ніс, як у цього милого і славного хлопчика? Тільки у вас і у нього. Господар починає вовтузитись, і видно, хоче швидше піти від вас. Мені моя дружина розповідала про Вову. Мовляв, підеш, побачиш. «Який у матушаків хлопчик? Вундеркінд! Я у вас вперше тільки глянув на Вову, одразу подумав. Викапаний ви!» «Пробачте, але це не мій син!» – раптом виривається в господаря. «Не ваш? А чий же в вашій кімнаті син?» «Не знаю. Я спочатку думав, що ваш. Мені навіть здалося». «Що вам здалося?» «Ну, що навпаки...» Ви схожі на нього, а не я. Мда, мда, каєте ви про себе. Оце ситуація. Господар тим часом зводиться і щезає на кухні. А де твій тато? Питаєте в хлопчика. Он, показує хлопчик на типа, що забрав у вас карти. Ви підсідаєте буїще. Ну як? цікавитесь у типа. Карта не йде. Хочу би «Не везе, зате в коханні повезе, підбадьорюєте ви, і не кажіть, уже повезло. Воно й видно, син у вас славний, ваша копія, розповідав мені, як його звати, сказав, що йому шість років. Це він може. Туз Христовий, бито, каже тип. «Пробачте, а ви зі своєю давно живете? Ви до мене?» Питає Товстомордий «Ну да, п'ять місяців» «Що?» Перепитуєте ви так, ніби проковтнули веделку «Як же це так? Ви п'ять місяців, а синові шість років» «Дуже просто, дама пік» Товстомордий б'є «Від першого чоловіка, синок» «Забрав» «Нічим було крити» «Як бачите, ні в картах, ні в коханні» Вам на душі стає тоскно. Хоча б швидше до столу. Ну і жінка. Це ви про свою. Знову через неї вип. Більше я не піду з неї в гості. Хай би що, а не бачитиме вона мене у своїх знайомих. У кімнату вбігає ще один шибеник. Мабуть, оце син господаря. Думаєте, ви й пильно вдивляєтесь у його обличчя? Очі... Вуха, ніби його, а втім, хто зна, ліпше не зачіпати. А що, як він виявиться сином сусіда? Коли з вами і справді таке трапиться, моя вам порада. Не беріться близько до серця, так і до інфаркту недалеко. Помилилися? Нічого страшного, з ким не буває. Погладьте хлопчину по чубчику і вдайте, що ви ще більше здивовані, ніж хазяїн. «Ніколи б не подумав», – скажіть йому. «Ви запевняєте, що це син сусіда?» «Дивно, а він так схожий на вас!» «Після цього сідайте до столу, і головне – добре закушуйте!» Розділ, про що розмовляти з дружиною. Тільки для дорослих. Якщо ви спостережливі, то безперечно помітили, як у наш час багато парубків. І це незважаючи на те, що вони відбули армію, мають професію, інколи навіть ізольовану квартиру, а от не одружуються. У чому ж причина? А причина, як виявляється, у тому, що більша частина із цих парубків не знає, про що розмовляти з майбутньою дружиною. Куди легше з коханою? З нею взагалі можна не вести ніяких розмов, бо закохані до відвідування ЗАХСу. Як достеменно встановлено, розмовами не переобтяжують себе, ніяких сімейних проблем не вирішують, а тільки страждають від кохання, мовчать або зітхають, густо пересипаючи страждання довгими і затяжними поцілунками – що таке поцілунок? Я вам сказати не можу. Поки що в жодній енциклопедії, чи словнику, чи підручнику цей термін не розшифровується. Мабуть, тому, що не піддається опису. Поцілунок, кажуть, треба відчувати. Але перейдемо безпосередньо до нашої теми. Про що розмовляти з дружиною? У закоханих, як ми бачимо, Справи значно легші, бо навіть у тому випадку, якщо з них хто й говорить, то їхній словниковий запас дуже мізерний, як у деяких наших поетів-ліриків. Правда, ті й ті вважають, як не дивно, що для кохання й поезії достатньо таких слів, як «зорі», «небо», «синій вечір», «голубий світанок», «липневі ночі», «бруньки на вербах», ти, котики, наприклад, «Ти мій котику», «Ти моя кицюню». Так, безперечно, за рідкісними винятками не розмовляють дружини. З їхнього вжитку ці слова щазають разом із поцілунками. Якщо для закоханих і згаданих поетів цих слів більш ніж достатньо, то сімейним людям цього так мало, що їх постійно не покидає думка. А що як наступить такий день, коли ми про все переговоримо? Про що ж говорити далі? Такі люди нам нагадують тих, що досі дивуються, як це щодня виходять газети і з острахом чекають того моменту, коли раптом не вистачить матеріалів і газети не вийдуть. Так само почуваються і майбутні одружені. А все це йде від незнання життя, а справжнє життя, і це вже досліджено, починається якраз із сімейного. Уявімо на хвилинку, що ви все ж наважились і одружились. Ви більше не вживаєте таких слів, як «зорі», «світанки над річкою», вечори під вербою», якщо це село, «липневі ночі у скверику», якщо це місто чи райцентр, і той скверик не об'їли кози. Ніч у човні, багаття на березі озера чи моря, падаючі метеорити і поцілунки, поцілунки, поцілунки. Тепер вам ніколи цим займатись. Серпневі зорі – це ті, що падають у серпні. Вам заміняють торшери, настільні лампи, стінні бра, люстри, нічники. Тобто лексикон ваш збагачується. Турботи теж. Вечори під вербою змінюється чисткою каструль, миттям склянок у сяйві електролампочок, найкраще мити посуд на кухні. Ночі в човні, спанням на спільній розкладачці чи на долівці. Перші дні одруження. У цьому ще відчувається дух екзотики. Тут є щось романтичне. Але, як і все в житті, це вам поступово набридає, і ви зітхаєте. Ох, коли б швидше купити ліжко? Хоч одне на двох. Як уже в мене боки болять? І скристі багаття на березі моря змінюються на батареї парового опалення. Падаючи метеорити, ви згадуєте лише тоді, як у вас раптово погасне світло, а картопля ще недообирана. Ви стаєте багатослівним, не зітхаєте, не пересипаєте свою розмову поцілунками, говорите, говорите про електролічильник, виразку шлунка і енергозбут. І лише тепер ви помічаєте, що жити можна, говорити є про що, і безперечно шкодуєте, чому ви не одружилися раніше. Але сказати, що в одружених, крім торшерів та електрозбуту, немає інших розмов, означало б збрехати. Згодом, через рік-два, все стає на свої місця. Шафу треба поставити до стіни і ні в якому разі не залишати її там, де поставили вантажники з меблого магазину. Трюмо теж треба забрати з коридора і перенести в спальню. Там зручніше причісуватись, та й волосся стає менше на кухні». Телевізор залишите в світлиці, але не посеред кімнати. Антену намагайтесь провести зовнішню. Клими, якщо дістанете, чіпляйте не тільки на стіни, а й кладіть на підлогу і говоріть. А чи не краще буде, якщо ми шафу перенесемо сюди, а ліжко поставимо до вікна? Де це ти бачила, щоб люди спали і головами впиралися в батареї? Ти що не кажи, голову тримай у холоді, а ноги на трубах. А якщо вже тобі так хочеться, то совай їх сама. А з мене вистачить, я за цілий день насмикався. Як бачите, розмова вдається. Причому інколи вона стає такою запальною, що несподівано починають у стіну грюкати сусіди і просити вас вимкнути телевізор або зробити тихший звук, бо в них нібито спить дитина, якої досі ви не бачили. Для перших днів сімейного життя, гадаю, цих тем вам вистачить. Але ж, як пишуть ті самі газети, не можна зупинятися на досягнутому. А вже ж, а вже ж, чому б вам не розширити тематику розмов, бесід? На диван-ліжку чи шафі, як відомо, далеко не заїдеш». Не знаєте, чим розширяти? Розширяйте розповідями про своїх друзів, співробітників. Краще, звичайно, про перших. Благодатна і невичерпна тема. «Щось ти сьогодні затримався», – кидає ваша дружина саме в ту мить, коли ви, знявши черевики, намагаєтесь на вшпиньках, бодай не розбудити, прослизнути в кімнату. «Де це ти був?» Та на роботі затримався. Річний звіт. Нехай він сказиться. До цього часу? А зараз котра? А ти що, не знаєш? Розумієш? Годинника загубив. Ну і браслети випускають. Де, в ресторані загубив? Не подумайте вигукнути. А ти звідки знаєш? Або Ти що, стежиш за мною? Так знай. Так не слід. Чиніть інакше. У вас є друзі? Ну от, вони завжди вас виручать Починайте так Розумієш, трапилася одна неприємність Не думай, що зі мною У мене все гаразд З нашим головбухом Ти ж знаєш його Він не може, щоб після роботи Не відлити штуку Пристав до нашої секретарки Мовляв, знайди жінку Яку жінку? Що Галина Іванівна щезла? Та ні, чужу жінку. Ну, треба чоловікові. Секретарка пообіцяла, познайомила, сіли в таксі, поїхали в ресторан, замовили, все як має бути. Почали розраховуватись. Коли це гульк, чоловік наскочив. Який чоловік? Ну, цієї, що ми... Ну, що головбух познайомився. Зчинилася бійка. Чоловік виявилося дурень набитий. Замість того, щоб відлупцювати свою жінку, поліз на мене. На тебе? Ну, да. А чого на тебе? Тож, кажу, сиділи з головбухом. Він із секретаркою, а я, ну, словом перепутав, поки я йому пояснив, що до чого... Він мені розбив годинника. Змушений був викинути. Цей новий бухгалтер, я відчуваю, з'їсть мене. Доведеться іншу роботу шукати. А де? Де тепер потяжчу роботу знайдеш? Свиня. Сам стрибає в очеред, виходить сухим із нього. І ще й на тебе все звалює. Каже, все це через мене. Ти мене, мовляв, утягнув ти бачила такого на хабу погрожував преміальні зняти і директору відповісти Жінка нехай слухає, а ви говоріть. А що в нас трапилось сьогодні? Ваня-касир погорів. Тільки що відвіз його в лікарню. Розумієш? Десь знайшов одну молодичку. Як це знайшов? Перебиває жінка. Ну, познайомився, а вона заміжня. Чоловік часто у відрядженнях, жінка сохне, сумує, подруг близьких нема. У нашому місті недавно приїхала з Решетилівки. От і потрапив їй під руку наш касир. Ну, ти ж його знаєш, чернявий, високий, метрів три в плечах. Глянеш, тренер з бокса чи з пінг-понга. Ніхто й не подумає, що касир. Ти коротше можеш? Знову перебуває жінка І ви зайвий раз пересвідчуєтесь Що тема справді невичерпна Одружитись негайно Поговорити буде про що Друзі виручать Ну пішов він до неї А чоловік в аеропорт Тут погода зіпсувалася Вони тільки лягли Коли біля дверей Хтось шкряб-шкряб Ніби ключа в шпаринку Встромляє «У мене серце похололо». «У тебе?» «Ну, звичайно, як касир розповідав. Страшно боявся за нього. Тож, як виявилося, чоловік вернувся. Намагався ключа в дірку просунути. Не зміг. Жінка догадалась свій ключ із цього боку встромити. Що робити? Тікати. Але куди? Ваня на балкон». Довелося з третього поверху стрибати. Після цього жінка до дверей. Хто? А, це ти розбудив? Удала, що сердиться. Чоловік увімкнув світло, почав роздягатися, коли глиб на столі капелюх лежить. Що це таке? накинувся на жінку. Чий це капелюх? А ти що? Не бачиш? Відповідає спокійно вона «Чоловічий!» «Сам бачу, що чоловічий!» «А чий?» Тут, здавалося, почнеться Та жінка не розгубилася «Ах ти! Сякий такий! Ти ще й питаєш, чий це капелюх Я тебе скільки прошу Привези мені модний жіночий капелюшок Ти ж по всій Україні їздиш А ти мені привіз? Я тебе питаю!» «Ти мені привіз? То я повинна купувати на базарі?» Капелюх був уже поношений. «Чоловічі! Нести до модистки, переплачувати втричі, щоб мені перешивали з оцього одоробла!» Після цього кілька разів ляснула його тим капелюхом по пиці, а тоді вийшла на балкон, викинула і крикнула. «Ось твій капелюх! Бачив?» А касиру цього й треба було. «Отака молодиця!» Перейшла в брід річку І ніг не замочила Чоловік потім Ще й вибачення просив Оце хлопці працюють Одній тобі повезло А ти ще думаєш Що я ні риба, ні оселедець Останні слова Слід говорити з образою Щоб жінці здалося Що у вас ось-ось Забринять сльози в голосі Хай вона дивиться на вас і думає Господи Якщо на світі є сорок святих, то мій сорок перший. Або візьми цього пройду, нашого завідувача складу. Оце мужчина так мужчина, за ним усі жінки вмирають. Є в нього одна коханка. Він називає її Аврора, ранкова зоря. Так ти знаєш, що ця Аврора придумала? Придумала зустрічатися вранці, коли її чоловік ще спить. Бере сумку. Ніби поспішає на базар, і ще тепла біжить до завскладу старого холостяка. Той їй накладе в сумочку, що треба, і вона повертається додому, весела, життєрадісна. Чоловік тільки потягується в ліжку, а Аврора вже яйця смажить. Чоловікові сніданок готує, ще й пісні наспівує. Тут я повинен застерегти читачів. Будете розповідати – не передавайте куті маку. Бо якщо вже надто захопитеся цими розповідями, то можете розятрити жіночу уяву, яка після одруження, як правило, засинає. Розятрите – тоді не зупините. Жінці знову почнуть вважатися липневі ночі, прогульники на човні, багаття на березі, картопля печена і любов. А це небезпечно, бо одного дня ви можете повернутися з роботи додому, щоб розповісти дружині нову пригоду, яка трапилася з вашим найближчим другом, і помітити на столі записку такого змісту. «Любий, не ображайся. Ти так чудесно розповідав про завскладом, що я не витримала і пішла до нього. Назавжди. Прощай. То так і знайте». Десь у своїх розповідях таки передали Кутімаку. Розділ «Куди їхати відпочивати?» Кожна відпустка, як правило, починається за таких балачок. «Де ви думаєте відпочивати?» Та, багато думали, і нарешті вирішили поїхати». «Куди?» «Це «куди» ваш знайомий вимовляє так, ніби туди, куди збираєтеся їхати ви, посилають його». «Та в яуту», – відповідає голосом, приреченого до страти. «Я так і знав». До речі, ваш знайомий завжди знає, куди ви збираєтеся їхати. Але все одно питає, «Так де ви надумали відпочивати?» І якщо ви підтвердите його здогадку, не забариться сказати, «Я так і думав, що ви поїдете саме туди. Вже взяли путівки?» «Та ні». «Тільки плануємо!» «Фу!» – сідаєте несподівано ви на лавочку. «Слава Богу! А я вже думав, плакали ваші грошики!» «Ну, не вічаюйтесь! Ще не все втрачено!» «Заспокоює він вас, хоча ви, здається, менше хвилюєтеся, ніж він!» Знайомий витирає під з чола, а ви стоїте ні в сих, ні в тих і зі співчуттям дивитесь на його спітнілу лисину – а я гадав, що вже все, нічим не зможу вам зарадити. Дайте хвильку передихнути. Фу, ну і спека, пече, як сказилося. Значить, зібралися в Ялту. Ви, до речі, в Ялті коли-небудь були? Ні, вперше, от саме тому. Ну так я і знав, я так і думав. Тому я вас і запитую, якщо ви там ніколи не були, так чого ж ви туди їдете? Чого? Подивіться на сімоїз, чи горобина гніздо, що ви там не бачили? Вам що, тут мало тих горобини гнізд? Здається, властів'їне, поправляєте ви. А яка різниця, властів'їне чи горобине? Вам що, не все одно? Від того не поглачете і пусть не спаде. Найстрашніше, що там задрипаний Пробачити на слові пляж, чайці ніде сісти. Чи ви не бачили ніколи ялтинських черг у їдальнях? Чи приїжджих пошляків, що розповідають сороміцькі анекдоти з бородами? А чи знаєте ви, що в Ялту щоліта збирається сама шантрапа, навіть одеська? Картярі, аферисти, жулики, студенти і дегустатори. Ви це знаєте чи ні? Не знаєте? А я знаю, бо я в Яуті бував. І не раз. А ви кажете, Сімоїз, ви хоч знаєте, що це таке? Це у перекладі на українську мову означає червоний камінь. От, ради чого варто поїхати в Яуту, то це ради того червоного каменя. Так Яутинське вино називається. Вина там чудесні. Але море. Ви бачили коли-небудь Ялтинське море чи Ялтинський пляж? Ні разу. Так чого ж ви туди їдете? Хто вам порадив? Покажіть мені його. Нехай я при вас заплюю його безсоромні очі. Дайте мені його сюди, я йому покажу Ялту. У вас що, дають дві тарифні відпустки на рік? Чи завелися зайві гроші? Якщо зайві, позичте мені. Ну народ, вік живий, вікучи, а він все одно в Ялту їде А на Кавказі ви були? Та крім України я ніде не був Ви не були на Кавказі? Може ви і в Гагрі не були? Та ж кажу, не був Ну, знаєте, не бути в Гагрі – це все одно, що жити в Римі І не бачити папи римського Неодмінно їдьте в Гагру Обов'язково «Яка краса! А повітря! Яке там повітря? У генях так тане! А море? Ви бачили, яке море в Гагрі? Ви ніколи не бачили Гагринського моря? Ви мене вбили, ви мене зарізали на шашлик. До речі, про шашлики. Які там шашлики? А абхазькі вина? Боже, якщо на небесах колись був рай, то я певен». Абхазці його викрали І перенесли в Гагру Бризки моря в відчинені вікна Будинків влітають. У Цинандалі Що за напій Цинандалі А озеро Ріца Та ж туди з путівками важко Нарешті вдається слово Сказати й вам Утім той річ Гагра це вам не Ялта І навіть не Коктебель Гагра це Гагра Дружина хотіла в Прибалтику або Карпати, та... Що ж стало на заваді? Гроші? Ні? Так що ж? Знайомих нема. А так їхати в Прибалтику чи Карпати, знаєте, якось не з руки. І правильно робити. Нічого в тій Прибалтиці вам робити. Що ви там не бачили? Правда, в Прибалтиці дешевша вовна. Як у вас із грішми? Є. Тоді їдьте в Прибалтику. У Ризі можете дістати для жінки й дочки гарні кофточки, для себе пошити чудовий костюм. Рига славиться ще й ризькими бальзамами, чудесний напій, божественний. Вільнюс паланкою. Їхня національна горілка. На колір буває червона, синя, рожева й оранжева. Ох, і річ, скажу вам. Наша донецька степова, одеська горіхова чи Вінницька-Любительська, не йдуть ні в яке порівняння. Яка ще може зрівнятися з нею? Це наша Черніївська. Та ще, може, Сумська. Ота, що на етикетках написано, ще по одній. Але найкраще, скажу вам, поїхати за кордон. Добре в Югославію, Францію, Італію. Харчі, правда, дорогі, але барахло беріть туристську путівку. Не бійтеся, що дорого, окупиться ще й з вихвою. Та й крім магазинів, побачите лувр, сену, цікава пізанська вежа. Все життя стоїть кривою і не падає. Не дурень придумав, а ви в яуту зібралися. Ніколи не думав, що ви не таке зважитесь. В мене рік, другий. Ви знову збираєтесь у відпустку. Куди їхати? Хто порадить? Ваш давній знайомий Та ну його, кажете ви І все одно, тільки з якихось вам відомих причин Ідете до нього І він щиро, як ніхто, каже Я так і знав, я так і думав Цікаво, хто це вам порадив їхати в Гагру? Ви знаєте, яке там повітря Як у вас із легенями. Все гаразд Однаково їхати туди не раджу Якщо вже куди їхати, так це в Ялту Бачили б ви, який там пляж, скільки молоді, які фігури, а ноги Де ви ще бачили такі бронзові ніжки, як у ялтинських відпочиваючих? Їдьте в Ялту Ніде стільки не збирається студентів і викладачів, як там Ніде не стрінити такого чистого повітря, як у Ялті Кращого місця для відпочинку на земній кулі нема. Ріо-де-Жанейро перед Ялтою блідне. Це я вам кажу, і це я можу в очі сказати хоч самому міністрові м'ясомолочної промисловості. Ви, як правило, їдете туди, куди й задумали, але сумніви, чи правильно ви обрали місце для відпочинку, живуть протягом року, і тільки перед наступною відпусткою вони – Трохи розвіюються. Ви знову випадково зустрічаєте знайомого свого. Іначе при зустрічі з першою коханою несподівано ніяковієте. Даєте собі слово, більше й не слухати його. Сподіваєтесь, що нарешті обране вами місце відпочинку він цього разу схвалить. І, як завжди, глибоко помиляєтесь, знайомий вірний собі. Я так і знав Він не схвалить ваш вибір І запевнить вас Що ніхто так собі не вкорочує віку, як ви Ніхто, окрім вас Так безбожно не пускає на вітер Чесно зароблені гроші І зовсім не цінує профвідпустку Їдучи в Яремче чи на озеро Свитязь Так безвідповідально Можете чинити лише ви І ніхто більше Місце відпочинку, яке б ви не називали, на узбережжі Чорного моря чи Балтійського, негайно буде перекреслено. Бо в Чорному морі, як ви назвали його, добре тільки бичків та медуз ловити, а й то перед штормом. А в Балтійському морі температура води ніколи не піднімається вище 18 градусів. І якщо у вас давно була двостороння пневмонія – то можете їхати хоч зараз. Більше він вам нічого не скаже. Запам'ятайте, нічого. Така вже психологія людська. Розділ «Чому необхідно стати вболівальником?» Щоб не відставати від епохи, не зажити слави профана, не вігласа і нікчими, то негайно станьте вболівальником, футбольним. Вам можуть пробачити неуцтво в живописі, музиці, кіно, літературі. Але неуцтво в футболі ніколи. В очах кожного справжнього вболівальника ви, окрім зневаги, ну в кращому разі співчуття до себе, більше нічого не викличете. Бо нині кожен, хто хоч трохи поважає себе, не може не стати вболівальником. Не стати – Означає свідомо приректи на самознищення свою особу, кинути на себе тінь, стати посміховиськом. Спробуйте заявити знакомому, що ви не болівальник. «Як? Ви не любите футбол?» – здивується він і гляне на вас такими очима. Ніби перед ним не ви, а дивак, який тисячу літ тому залишив землю і оце днями тільки повернувся. «Та ви що?» Ви безперечно жартуєте. Спробуйте заперечити. Спробуйте і побачите, що після цього станеться. Ви можете сказати, що ви зовсім не тямите в архітектурі. Не знаєте, як відрізнити давньовізантійський стиль від мавританського, чи ренесанс від готики, або ранній класицизм від модерну. Ви можете сказати, що не любите джазу чи симфонічну музику, Драму чи оперу, але не любити футбол не бути вболівальником у наш час, коли світ розділився на два мирні табори футболістів та вболівальників. Комусь із читачів здасться, що автор перебільшує, згущує фарби. Так от, я хочу довести, що це не так. Якщо у мене на квартирі зібрались товариші, серед них був і молодий талановитий актор. Його ампуа, як полюбляють казати артисти, історичні ролі. Богдан Хмельницький, Іван Богун, Максим Кривоніс. Певна річ я вважав, що вечір мене в цікавих розмовах про театр. У розповідях про те, як молодий актор готується до тієї чи іншої ролі. Що йому вдається легше, що важче. Колиба. Сидять мої гості, ковтають тягучі паузи, вовтузяться, не знають, про що говорити. І раптом хтось ніби навмисне кидає. Ні, не про те, як грав колись Амбросік Бучма чи Іван Поторжинський, виконував карася, не про Соломію Крушельницьку чи Оксану Петрусенко. Ні, хтось кидає таку фразу. «Як тільки вчора грали наші?» І одразу, як пишуть газети, пожвавлення в залі. Стільці почали зсовуватися, усі зібралися до гурту. «Якого м'яча провів Мунтян?» «Ну й Муня, ну й Володя!» «А Пузач, ви помітили, як став грати Пузач?» «Віртуоз! Ей, Себіо! Жаль, бишевець травмований!» Це для нас найбільше нещастя Бо шовця не замінити ніким. А Хмельницький? Що Хмельницький? Як грає Хмельницький? Ну справжній тобі рисак Землю під собою не чує Ну і Хмельницький? Мда Хмельницький то голова Прилучаєтесь до розмови і ви Повертаючись з перекуру Я вам скажу Якби він тоді у Варшаві вас у ту ж мить пронизує гострим поглядом кілька пар здивованих очей. Ви хочете сказати не у Варшаві, а в Хожові? Тоді, коли вони зустрілися з Турніком? Та ні, заперечуєте ви. Я хочу сказати, якби він у Варшаві, зустрівшись з королем Владиславом IV, стривайте. Одну секундочку. «Що ви там на кухні робили?» – запитують вас. Чимось дівчат пригощали, чи... Який король? Який Владислав? Що ви торочите? Ви знаєте, про кого ми говоримо? Ну, чув. Ніяко вієте ви, несподівано. Про Хмельницького? Так, але про якого? Ми маємо на увазі Віталія, а ви Богдана. Спробуйте після цих слів ще й запитати, хто такий Віталій Хмельницький. Ви здогадуєтесь, що творитиметься в кімнаті? Як на вас дивитимуться? Ви можете не знати Богдана, але не знати Віталія? Я не знаю, з чим це все можна порівняти. Віталія не знати не можна. Можна не знати, хто написав «Хіба ревуть вели, як я повні, Тіні незабутих предків, неофіти, енеїду. Але не знати, скільки забив у минулому сезоні м'ячів головою і просто так Віталій Хмельницький, значить не знати нічого. «Може, ти навіть не знаєш, де центральний стадіон?» – запитають вас. Не признавайтесь. Стверджуйте, що знаєте, і що були ви там не раз. А те, що ви говорили до цього, просто недотепний жарт. Стверджуйте – все стверджуйте і нічого не заперечуйте, бо рознесуть. Ви можете не знати, де в Києві Видобецький монастир, Андріївська церква, Золоті ворота, Софія, навіть Печерська лавра. Але не знати, де в Києві центральний стадіон? Я мовчу. Я тут вам просто без сили щось порадити. Єдине, що вам скажу – не поводьтесь так у товаристві, а тим більше на стадіоні. Бо після цієї ж поради, я певен, ви негайно помчите на стадіон. Помчите, а як поводитись на цьому стадіоні, переконаний, не знаєте. Коли в товаристві за такі речі з вас не скинуть кепку і не викинуть у вікно, то на стадіоні тільки за одне таке слово з вас разом із кепкою Чуприна полетить. У гостях вас бити не будуть. А на стадіоні, а якщо ви ще з жінкою, з чиєю, там не питають, там цікавляться іншим. Чого ти сюди прийшов? Уболівати чи фіглі-міглі крутити? Ти знаєш, що за ворітьми стадіону не в одного справжнього вболівальника серце від туги розривається. «А ти, морда пеката, тут його місце зайняв». «Хто їм продає квитки?» – дивується сусід справа. «Ви мені скажіть, хто цих типів пускає на стадіон?» Тепер ви розумієте, чому треба стати болівальником. Щоб не відставати від життя, щоб не бути білою вороною на стадіоні, в товаристві і тому подібне. Отож, негайно штурмуйте довідники – у яких про кожного футболіста є все, від росту до ваги, або йдіть до першого ліпшого сусіда і запасайтеся знаннями. Бо потрапивши на стадіон, ви зобов'язані знати, скільки голів забив бишовець, скільки серебро, чому не взяли в збірну медведя, на що захворів Рудаков, за яких обставин покалічився Кириченко, звідки до нас прийшов Боговик». Яке хобі у Соснихіна, що п'є Сергій Круликовський? І чи вже одружений Водя Мунтян? Якщо одружений, то кого пошлюбив і як на це дивиться тренер? Але знати тільки це, отже не знати нічого, ви повинні завчити і етикет поведінки вболівальника на стадіоні. Якщо ви вже почали ходити на стадіон, то зрозуміло – не для того, щоб там відсиджувати всі академічні години Стадіон – це вам не університетська аудиторія І не місце для відпочинку А як же вболівати на стадіоні? З цього приводу теж написано чимало Є праці, гідні захоплення Є просто сірі, посередні речі Одні автори стверджують Що на стадіоні треба сидіти так щоб було чути, як м'яч летить, від ноги сабо і б'ється об штангу чи об'єктив фотокореспондента. Інші заперечують, кажучи, що на стадіоні можна робити все, що завгодно, бо це не театр. З цими товаришами я і згоджуюсь. Хоч і не зовсім. Справді, стадіон – не театр, але вони мають багато спільного. Ідучи в театр, ми дивимося на афішу. Ідучи на стадіон, ми теж дивимося на афішу. Ідучи на стадіон, ми купуємо насіння. Ідучи в театр, записаємося тим самим. Прийшовши на стадіон, купуємо програмку, а потім питаєте в оточниці, чи не знайдеться якихось грамів до бутерброда. Те ж саме в театрі. Там і тут цікавимось. Хто ж сьогодні грає? Чи будуть Дмитро Гнатюк і Володя Мунтян? Туди-сюди беремо біноклі. Туди-сюди забуваємо плещі. Туди-сюди, як правило, запізнюємося. Там і тут, як правило, на нас кричать. Пригни голову та сідай, щоб ти вже каменем сів. Як на стадіоні, так і в театрі. З верхніх ярусів на вас кидають коробочки – з-під морозива, обгортки цукерок, надкушені вафлі, недосмоктане монпасьє. Як на стадіоні, так і в театрі ви можете підстрибувати, зітхати, свистіти, пожбурити на сцену чи на поле помідор або тухле яйце. На цьому спільність між театром і стадіоном вичерпується. Як театр, так і стадіон – Мають свої особисті прикмети. У театрі, скажімо, вас ніколи не намочить дощ, якщо дах своєчасно відремонтований. У театрі не палять ні цигарок, ні газет. По закінченні вистави в театрі не бігають по стільцях, не перестрибують через голови глядачів. Стадіон має переваг значно більше. Мабуть, Саме тому переважна більшість любить стадіон, а не театр. На стадіоні, перш за все, можна палити цигарки, газети, стріляти з ракетниць, тріщати диркачами, дути в кларнети, флейти, сурми, сопілки та інші духовні інструменти. Кидатись не лише помідорами чи бовтунами, але шапками, переважно не своїми, кепками, кепочками парасольками, пляшками, але ні в якому разі з-під кефіру чи молока. Такі пляшки носити в сектор суворо заборонено. На стадіоні можна розмахувати руками, гасити цигарки об чужі коліна чи лисини, цілувати бабусь, дідів, дівчат, юнаків і побіжно давати чужим футболістам поради. «Ванько, зведись, а то простудишся!» Або запитати в суді «Чого ти свистиш? Дестрофік?» До своїх футболістів звертаєтесь по-іншому. Наприклад, «Куди ж ти б'єш, Мазило? Ти що не бачиш, що там штанга?» Фольклор болівальників надзвичайно різноманітний. Гумор теж. На трьох-чотирьох сторінках його не занотуєш. Стадіон має й свої недоліки. У театрі ви можете сказати голосно «Хіба ж це гра? Ех, нема Дмитра Мілютенка! Ото й грав! А це хіба гра?» На стадіоні ви не можете навіть так подумати. На стадіоні ви мусите висловитись так «Хіба ж це гра? Хіба це удар? Та вчись трупу наше грати!» Вам усе пробачать, вас залишать у спокої. Але не доведи Господь висвитись вам на стадіоні, так як у театрі. Хто це сказав? Спочатку дови тихо, а потім на ноту вище. Ти не бачиш, хто грає? Тобі що, окуляри вставити? І пішло й посипалося. Ззаду, збоку, зліва, справа, згори. А які тут терміни розкішні звучать? «Дай йому поштанзі! Чого ти йому не заткнеш хвіртку? Зроби йому сухий лист! Хай зачинить ворота! Натягни йому сітку! Поясни йому, як бити пенальті! Трісни його по кутовому! Отак треба вболівати! Отак і не інакше! А ви кажете, Гнат Юра, ото й грав так грав, та хіба він не може зрівнятися з бишовцем?» Ніколи Розділ для вас, пасажири Трапилось так, що агентства аерофлоту, морських, річкових і залізничних вокзалів, автобусних станцій дали великого маху Ясніше кажучи, досі не випустили для пасажирів цікавого посібника Про що розмовляти в дорозі? І справді, про що? Ви, звичайно, їздили і пам'ятаєте як часто доводиться зустрічатись з людьми. Але ви завжди відчуваєте якусь незручність. Із чого почати розмову? Далеко їдете? До Києва. У гості чи додому? Додому. А що далі питати? Питатимете, чи є у вашого попутника жінка, діти, як їх звати. А якщо в купе поруч з цього молодого чоловіка сидить ще й симпатична дамочка – Дівчина. І йому, може, ці ваші запитання не зовсім приємні. У нього, може, зараз якраз інше на думці. А тут ви зі своєю цікавістю. До жінки, мабуть, поспішаєте, до діток. У відрядженні не сидиться. Ну, до жінки, ну, до дітей. Яке вам до цього діло? Це щось міняє у вашому житті? Нічого. Так чого ви лізете з такими питаннями і в такий кульмінаційний момент. Словом, вам незручно. Не та тема? Так про що ж розмовляти в дорозі? Говоріть про щурів. Розкажіть, який це цікавий і досі невивчений звір. Говоріть про те, що ми їх тому і знищуємо, що не знаємо, яку вони дають користь. Запевняйте, що настане день, коли щурів триматимуть у заповідниках і розводитимуть вдома, як канарок. Після цього переходьте на скажених собак. Неодмінно розкажіть хоч один випадок, що трапився з вами. І цього досить. Ваш співбесідник, співбесідниця, несподівано засувається на сидінній. Йому чи їй захочеться розповісти вам ще про щось жахливіше. Якщо поруч вас є хтось третій, він у ту ж мить і собі почне нервово втузитись Йому теж закортить розказати щось із життя скажених собак. Звичайно, трапляються випадки, що на цих трьох псах розмови й ущухне, хоч такого майже не буває. Тоді негайно переходьте на гадюк, отруйних і неотруйних, але ні в якому разі не на анекдоти. По-перше, в переважній більшості вони непристойні. А по-друге, хто вам дасть гарантію, що в вашого співрозмовника не така ж пам'ятна анекдота, як у вас? Не раджу вести розмови про погоду, озимину, телеграфічні стовпи, зупинки, тощо. Дуже свиські і ненадійні теми. Хто вас може зробити душею купе чи салону, так це жінки. Вдячна тема. Варто вам розповісти хоч один випадок про жінок Теж бажано з власного досвіду, а то не повірять І можете їхати спокійно Може, звичайно, статися, що дехто з ваших попутників А вони різні бувають Зведеться і піде на свіже повітря в тамбур Це в поїзді Чи почне шукати іншої каюти Це на пароплаві Або ж турбуватиме стюардесу Це в літаку щоб долаємо місце в сусідньому салоні. Це так звані тихі пасажири. Можуть зустрітися й такі, які замість того, щоб підтримати розмову, запитають «Слухай, ти можеш затулити свою пельку?» Це не культурні. Трапляється й третя категорія пасажирів – буйні. Вони завжди чомусь намагаються вас випхнути у тамбур чи засунути у вікно, або ілюмінатор. Та це їм ніколи не вдається. То скажіть, чи варто на таких дурнів звертати увагу? Як на те пішло, то їх дурнів не так і багато їздить по наших шляхах-дорогах. Отож, їдьте спокійно і розповідайте про щурів, скажених собак та про пригоди, що трапилися з вами чи з вашими знайомими. Це найкращі теми. Їдьте і радійте. Вам за себе нічого червоніти. З кращим попутником, ніж ви, жодному пасажирові ще не довелося їздити. Наступного разу ваш попутник свою розмову з іншими також почне з щурів та собак, а потім розповість про вас і запевнить своїх нових співрозмовників, що таку цікаву людину, як ви, він зустрів був уперше. Розділ: навіщо відвідувати зоопарк. Якщо говорити відверто, то я й сам не знаю, навіщо відвідують зоопарк. Зате знаю, навіщо відвідують ательє пошиття одягу, будинок мод, кав'ярні, товкучку, ресторани чи керуючого будинку управлінням. Все це я розумію, все це вкладається в мою голову. Але навіщо витрачають стільки грошей на відвідування зоопарку, неясно. Щоб побачити людину подібну мавпу чи смугасту зебру, треба душитися в автобусі, вистоювати в черзі поквитки, зривати сонних дітей з постелі, треба вчасно не пообідати, купувати в зоопарку бутерброди. А діти візьмуть та ще й повикидають їх пантері чи комусь із ряду непарнокопитих. А вони ще й носи відвертають. На наші бутерброди і дивитися не хочуть. Я міг би зрозуміти, якби хоч там, як у зоомагазині, продавали опудовачі відмежі шкури, оленячі роги. Бо мати біля ліжка шкуру? Ну, не білого, хоч бурого мишки. Це річ. Річ, яка прикрашає вашу кімнату, створює затишок. І головне, коли захочеш уночі встати, не йшовгаєш босими ногами по голій підвозі. Не шукаєш капців. Шкура ведмедя – антибіотик від нежиттю. Або, наприклад, візьміть роги оленя. Я вже мовчу про те, які з них виготовляють дефіцитні ліки. Я вже про те мовчу, але наставте пару таких рогів у своїй спальні, почепіть на них патронтаж чи бельгійську дебультівку, поруч картину Рубенса чи Рафаеля, не спальня. Краса очам любо, а ви ходите в зоопарк. Ходите, хоч знаєте наперед, що навіть по базарній ціні ви там не дістанете ні пижика, ні ондатрової шкури на шапку. Знаєте, що вам ніхто не продасть і шматка крокодилючої шкіри на радикюль. Впевнені, що навіть по блату не вицеганете ні дикої курки, ні качки. Я вже мовчу про фазанів та рябчиків. Кажуть, дуже смачна ведмежатина, а спробуйте ви її купити в нас. І це незважаючи на те, що в зоопарку стільки ведмедів, а все від того, що нема господаря, нема порятунку. Уміли б ми по-справжньому господарювати, були б у нас і зайці, і рябчики, і ведмежатина, і осятина, і раки. А так, те що й казати. Треба на плечах носити боняк замість голови, щоб не розуміти простих речей. Організуйте на місці, скажімо, того ж зоопарку племінний ведмежий радгосп або спецптахоферму по вирощуванню на біса вам ті колібрі чи какаду. Поставте все це на широку ногу і матимете результат. Для вас добре і держава не в обиді. Усіх тих павичів, Дикобразів, качконосів, динго, гієн, різних сумчастих, потруїти або продати циркачам. Хай їх вивчать на артистів. Хоч користь якась буде, зароблятимуть на самих себе. А то годуй армію дармоїдів, скільки на них грошей треба. Кажуть, сон із бегемотом з'їдають харчів на півтисячі карбованців на місяць. Наскільки зійде свон, знають усі, а наскільки я нікого не цікавить. І, незважаючи на те, що на кожному паркані на згасло людина, людині, брат або людина найдорожчий капітал. Та який же я найдорожчий капітал, якщо на власному шлунку будую сімейну економію? Від свого рота відриваю шматок хліба. Тільки ради того, що був ситий від пуза, закордонний бегемот. За що йому такі почесті? Чому він може відležуватися, як на курорті, на золотих пісках, плавати в персональному басейні, а я користуюсь спільною ванною, мию її після себе, і в мене в кімнаті ще й батареї парового опалення течуть? Чому така несправедливість? Де ж та рівність? братерство, емансипація. Ми кажемо, що в нас немає експлуатації, та чому навіть на потлату горилу предок вона чи не предок мені, я плювати на неї хотів. Працюють люди, чистять клітки, носять їсти, підмітають, а я все це сам собі роблю. Навіть київський торт і той дістати не можу за свої гроші. А фірма Світанок є. Підійдеш у той зоопарк, дивишся Біля кожної клітки собача або свиняча біографія висить Пес Динго родом із Австралії Завезний до нас у такому-то В Україні не живе Як же не живе, коли він перед твоїм носом бігає за сучкою Шкірить зуби і їсть наше м'ясо Та ще, мабуть, і телятину Молоденьку або табір з роду свинячих. М'ясо їстівне, хоч дуже тверде. Довго зберігається, вживається як ліки. Так чому б таких табірів не розвести в нас? Чому не почати культивування? Що м'ясо трохи тверде не біда, можна довше варити. Головне – лікувальне. Може, воно лікує неврастинію, менінгіт, мігрень та інші головні болі – так, бач, цього не пишуть. Вони мені його біографію подають. Ще й на двох мовах. Українською та латинською. Свині – привілейовані особи. Сказано – за границя. Чого ми тільки для них не робимо. Низькопоклонство. Перед якимось американським кабаном ставай на коліна. Бо він, бачите, та пірдає. Хвіст короткий, верхня губа і ніс – Витягнуті в хобот, а на передніх кінцівках – по чотири, на задніх – по три пальці. Ніби воно мене справді цікавить, скільки в нього йде ті пальці та звідки він родом – з Америки чи з Азії. Ти мені напиши, що тим м'ясом лікують. Або візьміть верблюда. Будь-якого – двогорбого чи одногорбого. Паскудна тварина, як подивися на нього – та ще й скотина плюється. А як прочитаєш його біографію, кращої тварини начебто й не треба. Може не їсти більше 15 днів і стільки ж не пити води. Так питається, чому б отих верблюдів не розводити в наших ковгоспах, в яких, якщо вірити газетам, постійно не вистачає кормів і ще не до всіх ферм підведено воду. Тим більше, що цієї худоби як пишуть у тих табличках. Хоч греблюгати в наших азіатських республіках. Хіба ж не можна між собою договоритись? Не можна наміняти тих верблюдів на цукор чи чавун. Виробляємо, слава Богу, цих речей стільки, що з нами не може зрівнятися жодна країна світу. Ми їм чавун, а вони нам верблюдів. Безпорядок. Хаос. Зате, Повивішували меню. Слоняче меню займає добрий квадратний метр фанери. Та це ж хтось розмальовував, щоб я бува не перепутав, де слон, а де гіппопотам. А для чого? Щоб заробити. А як художники заробляють, мені не треба казати. Він три крокодилічі шкури здере з тебе, поки намалює хвоста тюленя. А ти візьми та прочитай будь-яке меню. Гібон їсть. Кукурудзу смажену, кукурудзу варену, мабуть, мамалигу, банани, апельсини, ананаси і тому подібне. Це їсть гібон. Він їсть ананаси, а я їх ще з роду не бачив, тільки догадуюсь, присмачна річ, бо колись у школі вчив. Їж ананаси, рябчиків жуй, час твій останній приходить буржуй. Так то ж ті ананаси їли буржуї? Графи Холоневські, барони Врангелі, юденнічі, генерали-колчаки, різні білогвардійці. А це гібон. Паршивий гібон з обдертим задом їсть ананаси. А ти ходиш у костюмі з лавсановою ниткою. На голові маєш картуз. На шиї – імпортну краватку І просиш на гарнір у ресторані «Дніпро» смаженої картоплі. І ви після цього збираєтесь у зоопарк, тягнете туди жінку, дітей, щоб глянути на те паскудство. Гадюк, вужів, ящірок, варанів, хамеонів, пітонів, анаконд. Гидко все це. Для чого їх тримають? Яка користь із них? Я своїх дітей привчив. І жінку теж. Ніяких звіринців. Там нам робити нічого». Краще записатися на екскурсію на м'ясокомбінат чи кондитерську фабрику, там все такий грильяж, кетті бос, ракові шийки, чи очіосан, та всього не перерахуєш від крабів до пташиного молока, та ще й люди щедрі. Кожен пригощає тебе продукцією, яку сам виробляє. Їжте від пуза, аби не виносили через прохідну. А вас у зоопарк тягне. Моя порада. Не йдіть, не раджу. Розділ гуморески синтетичний кожушок. Чим гарним можеш похвалитися? спитав у мене голова правління Райс пожив спілки Андрій Карпович, завітавши на базу синтетичним кожушком, відповів я. Дефіцит, Андрію Карповичу, кращого подарунка на новий рік. Не придумаєте, почав я вихваляти товар. Гаразд, показуй, що то за кожушок. Я показав. Андрій Карпович засяяв, як новорічна ялинка. Чудесний, промовив я, як на вас шитий. Молодець, похвалив мене Андрій Карпович, беру. Нарешті, подумав я, зумів догодити. Голова міцно потис мені руку і пішов. До речі, раптом зупинився. У тебе їх багато? Тринадцять. Ти от що, оцей один я собі візьму. А решту, щоб я не бачив, ні в райцентрі, ні в районі. Коли Андрій Карпович вийшов, я покликав завідувача складу. Петре Семеновичу, синтетичні кожушки бачив? Перепитав я. Бачив, відповів той. Так от, Андрій Карпович вилів. Щоб тут їхнього й духу не було. Зрозумів? Зрозумів. Вези їх куди хочеш у сусідній район, у сусідню область, хоч до дідька в пекло. Задоволений я повертався додому. Настрій був святковий все склалося як найкраще Андрій Карпович залишився задоволений, я не менше за нього. Раптом мою увагу привернула черга біля крамниці радгоспу. Я кинувся в саму гущу і похолов. На прилавку лежали чорні синтетичні кожушки. «А де ти їх узяв?» – налетів я на замага. «Привезли. Звідки? З сусіднього району», – відповів він і здивовано глянув на мене. В очах мені потемніло. на нахаба. Двері? До кабінету Петра Семеновича Бородавкіна причинилися, і на порозі, наче новорічна фея, з'явилася особиста секретарка Нюра. В кабінеті запахло духами північне сяйво. «Петра Семеновичу, там якийсь товариш по телефону. Цікавиться, як ваше ім'я та по-батькові. А ви йому що? Ну, я вирішила це питання узгодити з вами». «Правильно вирішили». Поцікавтесь, хто він і для чого це йому. Нюра щезла по той бік дверей, обитих блискучим дермантином. За кілька секунд з'явилася знову. В кабінеті вдруге запахло парфумами. Каже, ви зробили йому добро. От він і хоче привітати вас із Новим Роком. Та не знає, як ваше ім'я та по-батькові. Сказати? Одну хвилинку. Петро Семенович глибокодумно замислився. Перед очима пропливли відвідувачі. Їх було не так уже й багато. Прище попросив дитину влаштувати в садок. Воркута приходив по резолюцію. Шпаченко, здається, за дружину благав. Нібито вона після операції на важкій роботі працює. Тоді був Шелудько. Жук. Хто б же міг? Петро Семенович глянув на Нюру. Нюра пересувала з ноги на ногу. Каже, що я йому зробив добро? перепитав Бородавкін. Каже, знизала плечима Нюра. Женіть його, несподівано розсердився Петро Семенович. Женіть і негайно. Утришиє, нахаба безсовісний. Бач, насміхатись вирішив. Я особисто щось не пригадую такого випадку. Нюра щезла по той бік дверей. До Бородавки надолинув її чарівний голос: Аго. Вияснити ім'я та побатькові товариша Бородавкіна не вдалося. Його нема. Зверніться у відділ кадрів. Трубка дзенькнула. Бородавкін полегшено зітхнув. Нюра теж. Гумореска по резолюцію. Мені в житті все вдавалося незвичайно легко. Недаремно сусіди й родичі завжди заздрили моїй удачі. «Ти, – казали вони, – народився хоч і без сорочки, – але під щасливою зіркою. Може і так, бо досі, відколи пам'ятаю, я легко переступав усі пороги. У рік, як запевняє моя мати, я переступив поріг рідної хати і вийшов на двір. Потім перескочив поріг школи. Майже без перешкод перелетів поріг училища, проліз через поріг університету, а от на одному порозі зіткнувся. Одні казали – що мене зрадила фортуна, інші, що то поріг не який небудь, а високий. Головтя пляб проєктівський, і його не так легко взяти. От саме про взяття цього порога мені б і хотілося розповісти докладніше. Запланували ми в себе в області збудувати в цьому році кілька кабінатів побутового обслуговування за типовими проектами, запланували але вирішили внести в проект маленьку поправку. В одній з кімнат зняли два умивальники. Вирішили, то й вирішили. Подумаєш, два умивальники. Та несподівано нам заявили, що будівництво припиняється. Банк не дає грошей. Мовляв, приміщення комбінату без двох умивальників це порушення типового проєкту номер 37А-17Б. Що ж робити? Залишайте умивальники. Але вони там зовсім не потрібні. Тоді їдьте в голов проект і просіть письмовий дозвіл на вашу поправку. Аж туди, через два умивальники? А навіщо ж тоді наше обласне управління побутового обслуговування? Здивувалися ми. Невже такої дрібниці не можна розв'язати на місці? Сіли ми в управлінні, і почали потилиці чухати. І начальник управління чухав. І заступник. І голов інш. І інші. Всі чухали. Дехто лаявся, називав головтя проект центропробкою. Але полаявшись, дійшли висновку. Поки він існує, повинен таки хтось їхати туди. Делегатом вибрали мене. Склали листа. На чиє ім'я – цедулі конкретно не визначили. Написали просто «Просимо вашого дозволу» і тому подібне. «Дипломатія!» Взяв я того листа, вирішив летіти літаком. «Все ж швидше!» До обіду, гадаю, накладуть резолюцію. А ввечері назад устигну повернутися. За кілька годин я вже був у голові тяпляп Що то за сучасна техніка – якраз і черга в приймальні невеличка, чоловік 50, не більше. Прийняв мене один із завідувачів, уважно вислухав та й каже, «Ваше питання майже вирішено». «От що то», – думаю, людина чуйна. «Тільки зробіть от що», – веде далі. «Щоб прискорити справу, їдьте назад додому і привізіть листаве підтвердження, що ваші вищі керівники, мовляв, Нічого не мають проти зняття тих умивальників. Привезете і одержите дозвіл на переробку аркуша номер 37А дріб 17Б типового проєкту. Зрозуміли? Зрозумів, кажу, та за шапку і на аеродром. Прилетів назад, узяв усе, що треба, переоформив документи, прихопив ще командировочні, заспокоїв дружину, діточок, бухгалтера управління, і знову в голов проект. «В Омеляна Севастіановича якраз нарада», – сказала мені секретарка. «Я до Артема Петровича. Почекайте, зараз має закінчитись нарада, тільки не забудьте стати в чергу». «Стаю, чекаю». Нарешті всі наради закінчились. Виходить один завідувач із одних дверей, другий з інших, обоє до секретарки». Валю, зачиніть нас, повиймайте ключі з дверей і нікого не пускайте. Прийматимемо завтра після наради. Ні того дня, ні другого, ні третього. Мені так і не пощастило потрапити ні до завідувача, ні до будь-кого з його заступників. Минуло ще з півдесятка днів. Почали здавати нерви. Відчув, що худну. Щоночі почали снитись унітази. Розетки, умивальники, а з них, наче вода й не вода, а гроші. І не лються, і не сиплються, а ніби течуть четвертаки, півсотені, сотні. На дев'ятий день, коли нестерпні болі почали ламати мою голову, і я зібрався був до лікаря, у коридорі готелю несподівано пролунав знайомий голос. Невже коля з стресту сан чистики? Вигукнув я і кулею перелетів через поріг. Можете уявити, мій душевний стан у ту мить, коли я потрапив в обійми свого давнього друга. І це ти через ту резолюцію втратив таке солідне черевце? Запитав посміхаючись він. Ні, далі цього терпіти не можна. Треба діяти. Ти от що, браток, збігай зараз в аптеку, візьми пачечку бромураву для сну, а на решту командировочних, купив комісійному дешевенький фотоапарат. Вранці до голов в тепля проекту підемо разом. Мені теж резолюція потрібна. Спав я тієї ночі, мов у касті. Перед очима пропливали наче змії райдужні резолюції: сині, зелені, червоні, фіолетові, а з під кожної з отих резолюцій Виростали гаражі, перукарні, лазні, громадські туалети, фотографії І, звичайно, комбінати побутового обслуговування Прийшли ми в головтя проект з Миколою десь близько одинадцятої А тепер, каже Микола, заходь у приймальню Потрібного тобі завідувача фотографуй Кого? Перепитую Кого хочеш? Отих вовців резолюцій, секретарку. Що вісім днів підряд казала, товариша Омеляна Севастяновича нема. Знімай її Ванфас у профіль, клацай, і ні на кого не звертай уваги. Та тут навіть плівки нема. А це не обов'язково. Ти клацай, а там видно буде. Довго не роздумуючи, я легко переступив поріг приймальні, і грізно навів ручку старого трофейного апарата на довжелезну, скручену калачиком чергу. Клацнув раз. Другий зафіксував шафу, потім піймав у фокусі всі чотири телефони секретарки і перевів об'єктив безпосередньо на неї. Та не встиг я клацнути, як мене хтось узяв за лікоть. Вас просить Омельян Севастянович. Ну, а що було далі, неважко догадатися. Резолюцію я взяв, як і поріг у Мульяна Севастяновича. Поставив він мені її за кмітливість. Через годину щасливий я поспішав в аеропорт. Там на мене вже чекали Коля і ще п'ять його товаришів, таких як я, ловців резолюцій. Ми легко переступили останній у той день поріг кабіни літака і вилетіли з голов пляб проєктівськими резолюціями додому. Так я відкрив один із секретів – як ловити резолюції. І мені дещо прояснилось. Одного тільки я й досі зрозуміти не можу. Як Коля у той день умудрився добути собі дозвіл на доточку зайвого метра каналізаційної труби і вилетів додому разом зі мною. Ніяк не второпаю, Мабуть, ще якийсь спосіб знає. Гумореска, як я допомагав приятелеві – Зустрілися ми з ним у кав'ярні На лавця й вовк біжить Вигукнув він І потяг мене за піджак В глибину зали Після третьої чарки Товариш остаточно осмілів Слухай, будь другом Сказав просто І невимушено Напиши на мою книжку Позитивну резолюцію Бо боюся, як тільки книга з'явиться То хтось вріже негативу Я згодився він дав мені верстку майбутньої збірки. Я її чесно прочитав і через тиждень показав резолюцію. Геніально, похвалив він. Краще не скажеш. Та й заголовок чудесний. Народження майстра. Було б добре, якби ти дав її у вечірку. По-перше, в мене там знайомі. По-друге, вечірку майже всі читають. Я так і зробив. Резолюцію видрукували, але перечасно, бо виявилося, збірка ще не побачила світу Цей факт страшенно засмутив приятеля Мене ж він здається зненавидів, хоч свідок сам Бог, я йому хотів тільки добра Послухай, казав я, саме тепер без збірки ти став ще відоміший, ніж був би зі збіркою По-перше, це надзвичайно оригінально Книги ще нема, а рецензія вже є. По-друге, усі вважають, що ти справді, неперевершений майстер пера, бо ніхто тієї збірки, окрім мене, не читав. Усі певні, що її розкупили. Хай тепер спробуй довести, що це не так. По-третє, заспокоїв я його, ти ж сам знаєш, що тільки геніальні твори при житті геніїв не видавалися. «Не видали тепер, видадуть після смерті». Це трохи заспокоїло приятеля. Через півроку я зустрівся з ним удруге. «Слухай», – схопив він мене знову за лацкан піджака, «ти хочеш роздавити пляшку коньяку?» «Слава Богу», – відповів я, «ні швунком, ні печінкою я не хворію». Ми забігли в кав'ярню. «Ту ж саму. Нарешті в мене таки вийшла збірка». Сказав радісно він Я мовчки потиснув йому руку Слухай, вів далі приятель Ти не міг би написати на мене рецензію Я мовчки поставив склянку Це мене насторожило Не бійся, сказав він Цього разу не таку як ту Скромнішу Трохи дифірамбів, трохи аналізу І стільки ж наприкінці критики Словом типово стандартну Сумління в мене було нечисте, тому мені хоч як-небудь хотілося себе реабілітувати перед ним. Я згодився цього разу через тиждень знову вийшла рецензія. Без аналізу, без дефірамбів. У редакції першу частину рецензії скоротили. Залишилась тільки критика. До приятеля вдруге прийшла популярність. До мене його ненависть. Більше він зі мною і знатися не хотів». Незабаром приятель, очевидно, знайшов собі нових друзів, бо в одній із газет несподівано для мене з'явилася репліка. «Читачів дивує», писалося в ній. «Як могла з'явитись така малокваліфікована рецензія у такій поважній газеті? І хто її автор? Звичайний середній письменник, яких у нас тисячі. У рецензованій книжці він побачив лише штампи, примітивізм і надуманість. А чи знає він, що в правій шухляді письмового стола письменника в синьо-зелених папках лежать просто геніальні речі, які очікують свого часу і видавця? Нижче підпис. Іван Бураченко. Фрезерувальник заводу «Червоний гумовик». Я зрозумів, що на цей раз я просто таки змушений допомогти приятелеві. І нарешті довести, що я йому не ворог, а друг Того ж дня я написав п'ять листів відгуків від людей різних професій Картав свою власну рецензію і хвалив його збірку Один відгук був від ударника-машиніста Козятинського депо Другий – від групи пасажирів Одесько-Кишинівської залізниці Третій – від знаменитого дояра із Запоріжжя Четвертий – від агента Держстраху. П'ятий – від ревізора КРУ. Але цього мені здалося замало. Я боявся, що не всі ці відгуки опублікують. Тому рідного дядька зі Спередонівки попрохав дати ще й телеграму. Дядько подумав, що мова йде про мою нову книгу. І організував замість однієї телеграми дві. Одну від себе, другу від тітки яка ще й досі сиділа на дівличому прізвищі. В обох телеграмах просили книгу перевидати, збільшити тираж і більшу частину книг розподілити на села. Свого сусіда, який їхав служити в Німеччину, я ледве вмовив, щоб він десь у районі Веймара опустив листівку, написану латиною. «Милий Петро, ми трошки знаємо українську мову. Книгу твою прочитали в оригіналі». Колосаль, дуже карашо. Зергут. цілуємо і жмемо руки твої, Генріх Бюль, Агата Крісті, Фенімор Копер і Едісон Арантес, а по-вашому пеле. Втім, я не сумнівався, що редакція цими листами зацікавиться. Вони повинні надрукувати, казав я сам собі, хоч не всі, то частинку. Лише тоді я покажу приятелеві копії цих листів і в усьому зізнаюсь. Нехай знає, я хотів йому тільки добра. Редакція газети справді зацікавилася цими відгуками і використала їх на своїх сторінках. Приятель прибіг до мене додому. «Ти читав?» – влитті він схвильований. І замість привітання кинув на стіл – літературку. «Уявляєш?» – написали фейлетона. Мовляв, я організував авторецензії, автовідгуки, автолисти – але клянусь тобі, як перед Богом. Я написав тільки один лист. Другого допоміг скласти племінникові, що працює на заводі червоний гумовик. Присягаюсь. Я йому повірив. Але яка падлюка написала решту? Я скромно промовчав. Бо знаю, скромність прикрашає людину. Гумореска. Сюжет узятий із життя. Маска? запитав я, пізнавши по голосу знайомого романіста-пригодника, що цікавився якимись ліками біля аптечного прилавка. «Оригінал!» – відповів він так, наче це був наш пароль. «Не може бути!» – засумнівався я, глянувши на його звернуту щелепу, приплюснутий ніс і два синці під очима. «Оригінал!» – підтвердив він. «Тільки спотворений!» «Об трамвай?» Хотів був поцікавитись я, але він, ніби відгадуючи мою думку, сказав «Об власні двері, не без допомоги, звичайно, двох хлопців». Я йому поспівчував. Ми залишили аптеку і вийшли на вулицю. Деякий час ішли мовчки. Над нами кружляли сніжинки, переливаючись у неоновому освітленні міста веселковими кольорами. «Де зустрічаєш Новий рік?» «А де його можна зустрічати з такою пикою?» – поцікавився у свою чергу він. «Як же це трапилось?» «Розумієш, оце якраз новий роман закінчую. А останній розділ про те, як два ведмежатники прокрадаються на квартиру героя мого твору, ламають сейф і замість грошей помилково викладають цінні папери. Ніяк не клеїться. Ніколи не бачив, як сейфи ламають». Так оце вирішив провести один експеримент, а і двох зайців убити, роман закінчити і критиків задовольнити. Дивись, ми напишуть, автор нарешті знайшов оригінальний хід. Відчувається, що добре знає життя, бо твір по-справжньому цікавий і хвилюючий. Герої не штучні, не надумані. Експеримент вирішив провести з приятелем в одній забігайлівці, куди сходяться... Підозрілі люди. Спочатку випили по склянці, перлини степу. Потім перейшли на оксамит України. А тут, як на гріх, жодного типика підозрілого. Самі інтелектуали. Коли це заходять двоє. Один у картузі, другий при модерній кроватці. З сигарами в зубах, так і просяться на сторінки роману. На щастя і зупиняються поруч. Романіст на хвилинку замовк, запалив цигарку і через хвильку додав. Ну і погода. Мда, згодився я. Ну що ж, далі? А далі я почав свій експеримент. Оце днями, кажу своєму приятелю, та так, щоб і ті типи чули. Сусіда з Америки повернувся. Дід у нього там був да помер. Спадщину йому заповів. Доларів сто тисяч готівкою, Уявляєш? Вигадую, а сам із тих тепів очей не спускаю. Бачу, нащулили вуха. А я далі теревеню, що, мовляв, цьому недоумкові дід о той залишив багатющу спадщину. Ти ж його знаєш, сусіда мого? Навмисно запитую приятеля. Із сімнадцятої квартири. Ну, той, що має такий пришелепкувати вигляд. З твого ж будинку? Питає приятель. Так, ми ще на нього кажемо «дерев'яна морда». І тут кажу адресу вигаданого сусіда. І насправді називаю свою. Цікаво, яким робом вони до мене пролізуть, думаю. Та чи вдасться їм розпочатати отой мій поганенький сейф, у якому я рукописи зберігаю. Отож, допиваю вино, та я ще потякую, наче той розділ із роману, читаю – що нібито мій сусіда долари ні в банк, ні ващад касу не здав. З Америки спеціальний сейф привіз у вигляді холодильника з фотоелементом, з сиреною і подвійними стінками. Цими днями кадилак купив. Нахваляється ще на ті гроші, які залишилися. Десяток таких кадилаків купити може. І тумбочку бар, яка сама виготовляє віскі і кока-колу. Ми б завітали до нього, та поїхав десь у село Новий рік зустрічати. Постояли ми після того хвилин 10-15, а ті типи з сигарами хоч би що, вино дудлять, про якісь труби гомонять, ніби їх ті долари і не цікавлять. Ну, думаю, чим би їх ото ще заінтригувати. Окрім доларів, кажу, бабусині браслети привіз, Вартістю на 1 мільйон 800 тисяч Знаменитий бразильський алмаз Аміго І золотий сервіс, розтіцькований діамантами Бачу, не допомага Розчарування мене взяло, не питай Не вдався експеримент, думаю Пропав сюжет, узятий із життя Доведеться знову знайомого криміналіста Консультації брати, як ведмежатники сейфи відкривають Випили ми з приятелем ще по одній і вирішили по домівках. Приплентався додому десь через годину, тільки відчинив двері, а хтось як усне по тім'ю, ледве на ногах устояв. Свій. кричу. Що робите? Свій? Коли це один бере мене за барки, той що з модерною кроваткою, та й каже: А, то це ти, старик, вирішив сусіда відвідати. «Ну-ну, давай, пошукаємо ті діаманти разом!» Глянув я на їхню роботу, аж суму горнув. Один карбідною ламкою смалить спинку мого нового холодильника, а другий зубилом б'є. А сейф з рукописами і не зачіпають. «Груба», – кажу робота хлопці. Примітив, начаділи та й грюкаєте тим зубилом так, що сусідам із третього під'їзду чути. Так діло не піде. Давайте спочатку грам по стокунь яку вип'ємо, а тоді й до роботи візьмемося. А як господар нагряне? Не нагряне, відповідаю, відкриваючи холодильник. Господар це я. А що до сусіда, все то вигадка, художній домисел. Вони й роти порозявляли. Той з кроваткою ще раз хотів мене був огріти. Так Олега стримав. «Що ж ти кажуть, провокуєш? Ми давно зав'язали, а ти – тумбочка-бар, сейф з фотоелементом. Збуджуєш старі інстинкти. Думаєш, нам твої долари потрібні?» «Професіоналізм», – заговорив. Захотілося нам отой американський сейф побачити. «А ти?» Важко сказати – Чим би все це закінчилося, якби я їм про все це чесно не розповів? Добре, що хоч повірили, а то, мабуть, не довелося б докінчити мені отой роман. Дуже вже не хотілося хлопцям знову заграти, потрапити. Та я запевнив їх, що нікуди не скаржитимусь. А хлопці справді гарні виявились, тепер слюсарями в будинку управління працюють. Допив я з ними ту пляшку коняку, вони мені за це ще й умивальник, раковину полагодили. На тому й розійшлись. Жаль тільки, в холодильнику встигли таки спинку вирізати. А щодо розділу, тепер допишу. Хлопці розповіли про своє колишнє життя, на три романи вистачить. Як бачиш, знання життя себе виправдовує. А як ніс? запитав я. Ніс? А що ніс? Заживе. Мистецтво вимагає жертв.